و تحریم بانی بلی با حفرانی کن ترجیب و تحریم در, در احتیاطا دا قائد شو سایش جن درشم کم حدیثا اعلاؤ اسنادن دسنت پیزی با یا لکه تحریمانی مثال در تذکر کن باز علماء وی پلانے حصہ و د ښو طالبانو مقابل کې نور اسامي به غلره ترجمه تپې کوشش شوی ترجمه او شو ټول ان الله یا صحه دښو اوا حدیث لره ترجمه چداغه راوی عالم بالعربیه اعلی ترجمه و درشم اغا روایت لربتر جی چه داغا رابی علم باللغت اتا درشم اغا روایت لربتر جی چه داغا ایل که تلیمان وره پو ورد ورد طول دیکن ن ترجیه پو طولو که وره والی بویخان چه آغا عربیت او لغت طولو یو کم سلویتم چه آغا روایت لره با ترجیه چه راوی حسن العقیدهی حسن الائتقاد وائے خاقیدی والاوائے سجتا چلی پی خام سلو احتم آغا روایت لر بطر جیوی تالیبانو چید آغا ورع فریزگاری تقوی والی سیاتے. مو دتې څخه په واجب لري محدثینو کې څو سره او کاتبہ تعارض ووخه ګوري کوم یو سره الله اکبر هغه روایت لپاره په ووخه تعارض کې هغه حدیث لره هغه روایت لره ترجیح چې پاغه د شيخین متفقات اگر حدیث لاربا ترجمه چې دا غره وی کثیر الملزمت علی شیخ مع شیخ کثیر الملزمت مع شیخ ایو دا خیدم ذکر کوي چې په وخت د تعرض کې هغه روایت لربا ترجیح دا راوی حری او مقابل کې عبادی او خرائن په تیوار مګورای کنه کله کردا شي چې هغه دا س روایت را ذکر کوي چې هغه د لا عبد چهور تنداشی نہیں تو چونکہ عبد کی جا ترخیزمتی نو دن صحامتا و تعلیمتا موقع کا ممیلہ بھی پر اس وقت اکبر تبیر بلا خائدن اغا روایت لربتر جی چید اغا راوی مشہوری پشورت کی پنسبت مقابل کم روایت کی اغا روایت لربتر جی اغا حدیث لربتر حدیث پر روایت لگتا چار سچوائی چید اغا راوی مزکیم دیر گی تشکیہ والا تعدیل والا دیر گی اور مقابل کہ جکھو محادیث راوی دے لاغی تعدیل والا نسبتاً کمی صحیح نسبتاً کم ہو یو خبریات ساتھ دلیل کو بھی دیکھنا ہے سمجھ میں آئی بات نا پیسے نا کر کیا کرے ہر جگہ یہ کریں نا کبھی کبھار پیسہ بھی ہوتا ہے نا زیاد لوگوں نے تشکیہ کیا ہوتا ہے لیکن جو تھوڑے ہیں نا ان کے تشکیہ کے لئے زلیل کبھی ہو یا انہوں نے وضاحت کی ہو کی یہ وجہ یہ وجہ کبھی کبھار تو ہے خائدہ کھولیہ بھی کیا ہوتا ہے مستثنیات بھی ہوتا ہے نا ہاں پڑھا روایت لرمان ترجیم جا غدا اغراوی دا صحابو نی یا لکه یو طرف تما تو ربو بکر دے بل طرف تا کشر صحابی دے یو طرف تا سری ابن مسعود دے بل طرف تا ابن عمر دے رضی اللہ عنہم تدبیر که اومنگا و ترجیح چه راجی نو درگی آغا روایت لربا ترجیح چه دا داغا راوی دا روایت تحمل کلی حلات ده اسلام کی و مقابل دا روایت کی چه تحمل کلی پا حلات ده کفر. او ریده لیسا فالاده کفر دی او نقل کئی بیا کلا فالاده اسلام دا بانان را شده روایت موتا برده برن تاوکو آئیت هم سید اغه روایت لرب ترجیح دی داغه الفاظ اعلی فصیح وی په نسبت روایت چې دا الفاظ کی رکاکت وی کمزوسی ائی دا په مشور دی لौला ک شو کبل شو کبل شیلک کبل شو, شو, شو د دنیا ذخیره ډکله مونږ مثال ته په امور څخه تر ولي ومایم تقوان هو الا وحي يوها او وحي سدا الله پیرنبر الا مراسيب د فصاحت باندې لګللي طالبانو روايت اغل ربان ترجمه داغه تارس پټین کې له اختصارنه دې تاسو یادې کن څه دا د تعدیل سبب ذکر کړي ولې دا سړې کړلې ها د دیوژنه کړلې د وجه کړلې ول اگر روایت لربت رجي چې دا راوی روي سي زګري او دا دا واقع تعلق هم دو سړو سره وي هلکه تریما د زنانه سره وي پیدا مرشم په دا کېږي نو دای خو لره اعتبار کې نه سویچنه مالې دلایداسي تر دوه خدو ته سوګلاس وي دا زمونږه دانو ته ته ته څه کوو چې بیا تل کله قاعده کلیه کې داسې مشکلات راځي خبرونه پوښیږي талиبان پدې اکتفا ته د شلو نه برابر ذکر کړې دي شيوطي ابن سلام منخول الګي طالبان شرحه د منار کې اصولین فقها او قواعد نور هم ذکر کړی د وجود ترجیح خدامحدثینو مې ذکر کړ زمنه تعلق د محدثینو سره او کوشي به خبر و او داو نو ایجی کتابنو کشرتو گو رئی حتا شوی رئی کنتا خوڑیر دی و دا منتی لگوی رئی با نکتا خوکوی شوی جانو ناغم داویا و دی اکتفاعو کی خودون خبر تالیبانو ناسخ منسوخ بگو رئی ترجیح بگو رئی تطویق تساقود یعنی توقف صدق تالیبانو تساقود سمانو ای اتوان غلط تی؟ داونه شوای لکه توقف دو څبه کو طالبان ا زخیرت حدیث وو غوړی چې بل روایت د دې د حل د فار موجود دی او کنه طالبان سوچي چې تصاحق دا شي چې ګړته وګورځو دا داغې غلطی ده لار شدی پرمنده سو ته لار چې وګ ټول تصاحق ته قمان عزت دې قاین نه او وی وی جواز او دا ادمه جواز د اول او د ادم یولا یلکه د پیغمبر کول ته ادم یولا ویل شم نو اولا او دی راولا اولا, اولا او صحیح طالبانو تمشتد او تمشتد دغه پیغمبر قائد ذکر کړو وکړه اوس طالبانو زمنګ خوایت په ذکر کو دا احمد دا به ورځو کوشش کو اخلاص کو او بیا تا شهنور مرګو تمو یکه تخريج دا. دا او سورې تخريج او بیا د سبيات په فن د اسما او رجال کې طریقې قدر او فهم نور به ساجي ختم دي ان شاء الله ګورې او کڼ ګورې ايو زنانه تشاويري او څنګه دي د سنگري ان ګور د سنگلا داغه وي دا ساده چې قابلیت د خپيري ده او چې په ګوت مو ته شي نه يې پودل نه پټ کې نه پوری بیا د ګران د چارشه په ګوت باندې چې ته موره تطلعي کليات لري او پخله اولماي اوس طالبان منګرالو قواعد یعنی دا قواعد من ذکر کوم شوګره قواعد د فار د پیژاندلو دا حدیث موضوعي طالبان در حدیث غلط تیم در دروگ دیم در فلانه دروگ دیم در حقیبت تیم چیم شو طالبان حقیبت قرآن سنت اقوال در و تابعین و عیم و مشتهدین تو اتفاق خرام دیم مذا محدثین چې دا غیبت دیبت دیو هیمت وای 40 کمن ورته غیبت وای پښتو کې نه نو فرض دې سلا دی عربی دیبت مذاخو خکارن لري خبرونه پوښي نو جواب یې اوکي طالبانو ردی ماخذ لکه حدیث کے رازی چې لارو کې مکه اشتره کنشتره تالیبانی ها راسوں میں بیخنا جوئے نبی علیہ السلام نے ہا خودلار حق ادای کوئی شان اللار غلط شوی یا شاعتا سا خطرهی تکلیفی نبی علیہ کینی ارکی دیزیو انلہ مکنال تغرامی شڑی نار سیڑک بردانی نظیبت دے کن ری شرن جائز دے کن ری شابسوی وست طالبانو راځم کور خبر داونه وایي شراب ځان نارند دا شي ضرورت په او کې غیبت د مړی او د ژوندۍ جایز دی د فار د غرض شرعي نه د فار د غرض نفسانی خو چې نشي رسیدې په غیر د غیبت نه دغه غرض شرعي دی یعنی کوزره دې کې شړې نه استه ها ما ته داس کوي پیسې الې تاسو دا, دا غیبت نه شو دا دفاع پر آرازو د مسلمان نو د مسلمان د آرازو د وینې دفاع نو د شریعت دفاع په طریقه ولاسه شو لازم دا نو دا جره دا د فار د حفاظت د شریعت صورت د دیوت نغیبت یا کشی غیبت نو بعضی زینو که آقا جایز دی و من بود آقا انسله ذکر که تاریبان او دا دی تقریبا علماء شپک خشم م که یعنی شپک کلیات تی او د هر کلیه دلانده بیا انواع گور آقا استاب قلق وقت دا تعلیم بنا پسد تعلیبان اختصاد یاو غیبت با کم وقتی جایز دی با وقت دا ظلم که چه مظلوم بادشاہ قاضی حاکم افسر مشر عالم ارسوکشی داغ پلاس کے طاقتی اگر تا شکایت ہو کی چه پلانے پما داز ظلم کئی یا پلانے پما داز ظلم کڑے اثر موجود دے تالیبا بیبت نہ دیسو جایز دیکھا نا ولی حدیث کی راجی دا مسلمان عزت عبرو حران لگا سنگ چدا ورز دا میاش دا زی آ مسلمان بسکی دا مسلمان دفع بکی حدیث کی نراجی در در خبر رضا اس ٹک شد اساقا قواعد دیئے استا سستر کی برانا شی چتا سی حدیث رد کی چدا غلط شی. خواید المحدثین دا غی ته توصیه او سمحید دی محدثین او قواعد باندې چې لبنه ایتاشبه جرح او تعدیل او حدیث کې بیا کلام نه شي کوله دا غا قواعد المحدثین قواعد المحدثین د قواعد حدیث موضوعی ملکی دا قواعد المحدثین دښوا خوال د محدثینو ها زه تل د مدد پرد کول د منکر اورت د ګناګر برابرې طریقې ته خوشد چا نو امید د ازالې وی د منکر نو څنګه وای لانه دا کار کوي دا دا کار کې دینه کې اخلاق کې نو معنی کار نو صاحب لا نه نشه وی په څه ده وطن لري کوي دا حدیث موضوعي معرفت د قواعد مون ذکر کړی دی پوره شوی دی دا قواعد د محدثینو درم مستفتی او مفتی چې مستفتی مفتی ته وایي ما باندې تلانی ظلم کړی لږ د خلاصي بد د ظلم سیمه ته وځه نو د یو اقتدار غیبت جایز نه پلانې موجود نه سلورم يرول د مسلمانانو د شر نه او نصيحت دیو تا داسورت کې دیبت جایز نه او دا دی بابنا لکا مشورد و رشتی دا انسان لکا حدیث کے رازی دا فاتیمی بنتخیص واتیان کہ ابو سوفیان اے سن دیکھا نا بخیل اور ماویہ غریب ہے نا اور ابو جہم نا یا معاملاتو ک لکه طالبانو ستا چې مزاربت دی تاورته چېګورې دا شغله سره شړی کهخرې بود نقصانات دی ماور تر کولی د دلاندی هر سره او دا توې تمید ک د کتون چې قویت د مادرسی نو باې بیار ته پته وولږي چې محدس دا سوییس دی ننظر چېکسذا به پلان قویت دي که نه د چېیا هغه خلده توی او تمدي. حا دا دیر او تدیر کی سب نګوره جرح د گواهان او قاضی مخکی او جرح د روات الحديث د جایز د اتفاق د مسلمانانو بلکې دا واجب دا, دا لپاره د بچاو او حفاظت د دا شریعت دار لن کتابونو د جرح دا مجروح رواتو تو پا بارا کیلی کلشوی دا غیبت نه دی تالیبان غیبت نا دی. دا دو قسمان چه گواہان او روات الحدیث فدی باندی جرح علا چه نیت خالص دا الله رضاوی او نصیحتی مسلمانانو ته فل ذاتی غرض نه یہ اس نے مجھے چھے نہیں تلائینا بہت براجمی قابلی روایت نہیں ہے حدیثی صفر نہ یہ نہیں نہیں ذاتی عداوت اس اعتبار نہیں ستر صرف داللہ رضا خالص داللہ بنزم کيو چرې کارا چه سبب یاد کړي داৰে ذکر هغونو رايبونو به نه ذکر کې ا چې د کم شي ضرورت اغه مقدار کې یو په اغه مقدار کې تغيبت جائز دي څې ډمو مسلمان د عزت دفاع او د شریعت د فاقم نور مزید بنوي ګوره محدثین وې طالبان خپلانه سره سره بزرګ دې تقوا دار د فرزګار دې نیک دې خو په حدیثو د پیغمبر کی هوجهت باندې دا مطلب مې چې ته به دې چې جو جنته دې سم شین خر دې بس اس کی د اسلام مې امبار دې لاسې بناوه بس بگم صفت کول تحریف کول دیو سڑی چیاغا مشہور و معروفی پا وصف سرا چیاغا وصف عیب دلالت کئی پو عیب نکر نلکی گی پو ایک اے عیب نایگ نگر نلیکی زید ویسالیم لکا آمش شمکور شمکور پیدا؟ اے؟ اون نظر دیم اللہ آرج لنگڑا کون آور اے؟ دغه جو کته نه احول احدم تټ دي او غیره غیره الکه وغه شعر انا من نبلا جری ہوتا دا غيبت نه لکه تاريخ وو چون کې دا ضرورت ته را شړې پدی مشهور دي د نقص دزین او دے دھالیوانو لکی ما محمد شو فلانے فلانے فلانے فزید عیب نستیمہ دی ایرک دھالیوانو ما تومیو خاپیرے گلاب ککی جو وزرستان والے نا کیا کہتے بڑا دوی جوہن اس کو محبت سے کیا کہتے ککی ہیں چھوٹا اور خاپے رہے ہیں خود ہی محبت کے الفاظ ہمارے جو فہار وال لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں خاپے رہے ہیں جب یہ وسط میں ہو تو ٹھیک ہے اگر اس کو عیم میں استعمال کرے تو پھر کیا غیبت ہے نا ممنون یہ امثلہ آیات اللہ اکبر لَدِشْفَغُوا أَسْبَابُ دَوَجُنَا غیبت جائز دے او د دې پور نور جو زیاتم پیوس شي ماخذ دې نورو کتابونو من ذکر کړی خو امام غزالی احیاء علوم او امام نووي خپل کتابونو کې ذکر کړی لکه ریاض الصالحین یا نورو کتابونو کې نو حاصل را شو چ خلل کوی د قرآن او حدیث اقوال د صحابه او تابعین ائمه ای مجتهدین د غیبتنا من کرادرلی اصلي اساسو من کرادرلی قرآن او سنت خلکوی قرآن او سنت اقوال د صحابه و تابعین و اقوال و و دا دا او تابعین او اقوال د ائمه مجتهدین او د غیبت د منی په باره کې راغلی دي او سره د دین علما د جری او تعدیل غیبت کوي غیبت صحیح او وی لا او ضعیف دی و غیره و غیره دکښه طالبانو نو جواب ذاتی خپل اغراض د فار غیبت منع او دا جرحه ده یا د غیبت د فار د سیانت د شریعت او حفاظت د تین دی الکه طالبان ضرب وهل وجل من ذکرنا لوی جرم دی کنه غیبت ملوئی جرم دی کنه دي او که د شریعت خلاف سوکه سافر اسرال کتاب فی سبیل الله دی چې هغه په کوم صورت جایز دی دا غیبت او دا جرم په کوم صورت کې جایز شو اوس کو خبر خلاص شو کنه چې تاسو باندې شو امتحانونه ا دین ifade توصل ولی ما خلصله د دې حدیث کې راځي یو ډله برازي او تحریف د غالینوبه لرکی د دې دیننا حدیث یاد وکنه تحریفون غالین وغير از ټول سنن بیاځي وختو فيه اشاره د کوم بیا را او دارن القران کې راځي او ان جاءكم فاسق بنبأ جعلناکم امتا واسطا شهداءا شتره که نی شتره شاب انور تفصیل منکو فند جرح کی ذکر کرده دیخان طول او حدیث کی امراجی بیس بیعصر اخولاشی دیکھنه دی ام المومنین ویدا سره غیبت تا راغ نبی علی صام عزتو کو په نمبر ورکلا دني چې به خلک څنګه ځتي او دا وین دا د دین حفاظت لپاره اے دا ذکر شړلا روان دي نو زتا څه د ما خو تر چې ورکوم ورغره اندا خودی د پاره نه چې به خلک خودی او حفاظت د شریعت د بندا غیبت کیرانه دښکته لري والله اکبر کبیر او سنور وايي طالبان تو دا جرح گرگران کرده سر دا خواهیت چیتا شیادوینو دا مخیزه کوئی چه خفیمو بیاونه پوییم زکا چی پده که حق دا اللہ سره سره حق دا بنیاده مهم ده حق دا اللہ سره سره لکه حق دا بنیاده مهم ده نو تا اخیرت ضرر نا علاوه دنیا کی اون نقصان ده ولی جاری کلک تالیبان جرح که کی او د مجروح په منز که با نفرت او دشمنی سبب هم دیکن اخیرت که غم ده او د تا تا میتزویفی تا ما سر دوستی که بیان نو اختیار پدی بیناس تالیبان چیز اخبال اقدار بزفاره نید او نده جایز مگر ضرورت شرعید و جنا او جایز نده فوق الحاجه دهاجت نا زیاد او دای تالیبانو صرف جرح بنا نقل کئی چیزا چا کرا علماء نقاد و تعدیل کڑی اینا غب هم نقل کئی اید آکتا مولیان نمی زانځه اياکیان باندې صرف جره نه تلکیفو تعلیل دراوین نه ادا او نه بځر هکید هغه علما چې په روایت حدیثو کې هغه علماو ته ضرورت نوی لکه اقوال د صوفیان یله کسره ما تو وره الاشنا دو من دین چې عالم دی حدیث نو بیانې هو تو ادا خراب تو ادا خراب نه جن خدا په سنه سره تعلق نشته هغه जरه چې سنه سره تعلق شي کو شي به خبره او سو ګورې اقوال د صوفیه او تفسیر د قران او سنت کی حجت نه دي دا نه چې دا وایي ذاته دا نه غلط سره نه دا نه صوفی داوی اقوال غلط کی طالبانو ولې غلط دي که شیخو سہیذ طالبانو او قران او سنت تفسیر کې اقوال د صوفیو موثبر معتبر دي دا شیخو ته ټوله صوفیه د روغ نه وایسته نه ایمان مسلم امدا وایي مقدمه کتاب شویلې استینه او جی عبادت کې مشغولې خو یې غوندکیه استینه او جی ده کنین او تو بس کنین او تو تا سیدل پر ایس جتا بسم گوڑی مگلی یا تیر مگلی چنگی گنر اروانی بیان راکی واسه کشاری اس پده کو پوچھو تالی اللہ اکبر کبیرہ انی دعوی در ضرورت نوی بس مسلم طالبان নমস্তেম د تاسو نور مګریجو تبشری دی او ته وایم زه خپله بنیم